A Praça da Liberdade se tornou um local agradável para a prática de caminhadas e corridas, mesmo não oferecendo a segurança e os equipamentos necessários. Muitas pessoas gostam de praticar atividades ao ar livre. É o caso da senhora Jaciara Marques, moradora do bairro Funcionários e frequentadora assídua da praça. O que físico é necessário, é bom, o resto eu tenho pesquisa, mas depois você começa a fazer o corpo sente falta. E qualquer lugar próximo, de onde eu moro, e é muito agradável. Apesar de quando fica mais fácil, fica um pouco perigoso. A praça realmente não foi feita para prática de exercício. A gente acaba incorporando isso ou por ter condições de fazer, andar e tudo. Agora podia ter um espaço separado, não sei se teria jeito de aumentar, fazer alguma modificação para o fluxo de bicicleta. E quem usa skates e essas coisas. De acordo com o professor de educação física, João Carlos, o ideal seria que as praças oferecessem equipamentos e profissionais adequados para a prática de atividade física. Mas segundo o professor, isso é quase impossível. Ouça a comparação que o professor faz entre a atividade praticada dentro da academia e ao ar livre. O malefício nenhum física, lógico E a vantagem de fazer Dentro da, da academia Em esteira, é o que? É pessoal mesmo, por exemplo É mais amizade Várias pessoas diferentes, você faz um ciclo de amizade novo A única vantagem Que eu vejo Porque de ativação muscular, essas coisas Não tem diferença alguma Agora, tem o ambiente físico A parte fora na praça Que é o ambiente externo e o ambiente interno aqui Porque aqui é fechado, não tem diferença do ar Não tem influência da temperatura, da temperatura mesmo, entendeu? Agora no ar ali não, ali tem a diferença da temperatura, do ar que você corta, é a diferença do ar contra o seu corpo. E outra, é a única diferença que eu vejo. E a, tipo assim, uma desvantagem que de você correndo na praça, é, por exemplo, você vai correr sozinho, quase sempre. Você não tem ninguém do seu lado para conversar essas coisas. Pode ser que o treino rende, ou pode ser que você desanime de continuar. Isso é o contrário da academia, tem um ano tem um colega ah, vamos aliar para o dia vamos